Romarin or Islam Tegashku ju prezanton emisionin Jurmëve të të dashurit Ton Një nga fisët që banon në rëth Medines, dërgojnë një përfacuës të sajt e profetis sallallahu a.s. dhe i kërkojnë që të dërgojnë disa nga shokot e ti, që që amësojnë islamin, pasë i dëshironin të bëhen muslimat. Profetis sallallahu a.s. u dërgojnë gjasht nga shokot e ti, pre tyre, Mërthet i bën Ebi Mërthedi, Hubejb i bën Adij, Zeyt i bën Difina Abdullah i bën Tariku etjer Mërthet i bën Mërthedi ishte komandant të i të gjashtëve dhe para kësaj ndodhije a i ka një historit bur Kur filluan muslimanët e emigronin nga meka për në Medine Mërthet i bën Mërthedi ishte a i që i shëqeron të njëzët e dobet nga muslimanët për në Medine A i hynë të fshehur azinë mekë i grubullon të njëzde dobet dhe i shëqeron të dhe e sa ta rrini në Medin gjatëkot që hynët dhe dhëtyrte dhë dhë dhë fsheu razi natën në mek a njihet me një grua që quaj inak dhe që mërëj me gjera të ulta një natë dhe e sa merthedi po hynët e fsheu razi në mek takohet me inaken e cila i thot e atë rrim bashk por merthedi a ktheu Kjo është diqka që nuk e pranën Allahu dhe i dërguar i ti. Ajo i tha, atëherë unë do t'ju tregoj njëzve për atë të që vepron. Tregon mërthejti. U këtheva në Medine, shkova të profetis arallahu sallem dhe i thash, u e dërguar i Allahut, a me lejon të martohem me i naken. Në Na ato qaste, profetis arallahu sallem ju shpal a jeti. La vire nuk do duhe të duhet të martohej me tjetër k, pos me ndonjë lavire ose i dhujtarë. E me laviren nuk do të duhet të martohet kush pos ndonjë lavir ose i dhujtar. Ajo është e ndaluar për besimtarët. E nr 3. Profeti sallallahu alejhi wasallam ja ktheu. Nëse pendohet, vepron vepra të mira, beson dhe udhëzohet dhe ti je pret marto. Mercedes ia ktheu. Po. Kjo histori e tillë është mësim edukativ për gjithë ata të rinj dhe të reja që ndikohen nga faktorit dashurisë dhe martohen duke shprehur që partneri do të largohet nga vështet që e kishte më parë. Me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që nëse na pëlqen në dikush Mosë ndërmarim asë një hap papar në ndryshimin parafjesës dhe martesës. Gjithashtu, Profetës S.A.S. nuk usol ashtë për me mërthet i bënë mërthetin, duke e refuzuar kërkesën e ti. A i, pas je këshiloj, i kërkoj të jet i durua shumë, dhe i reza të shohën ndryshime në moralin e saj, pas taj të vendosë. Vetë mërthetit të regonë, un i ubi në këshillën e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe nuk u martova me ta. Një histori e tillë tregon që edhe shokët e profetit sallallahu alejhi wasallam ishin njerëz dhe nuk e komandonin në zemrën. Ai nuk pranoi të veproi me të haram, por e kërkoi në rrugë të martësore. Megjithatë, diçka e tillë sipas Kuranit dhe profetit sallallahu alejhi wasallam ishte pa përshtashme për një besimtar Në të arritur grupi për e gjashdë vetë është në fisin që i kërkoj për tua mësuar fejnë, antarë të fisit i rrëthojnë dhe u kërkojnë të dorëzohen duku premtuar se nuk do të bëjnë gjëtë keq Tre prej tyre Mertet i bën Mertedi Asim i bën Thabiti dhe një qeter refuzojnë të dorëzohen dhe luftojnë Dere sa i vran Të tjerë Hubejb El Ensari I bëndithine dhe Abdullahu Pranuan të dorëzohen Si pas premtimit Që u dhanë dhe u dorëzohen Me të dorëzohen Mjëzet e fisit i lidhen me njëher Abdullahu duke parë që nuk e mbajtën fjallën U tha Kjo është pabesia e parë Më njera të uquan edhe e vran edhe abdullahun Këtë e bën me qëlim që të ashisnin koresheve dhe të mernin para Kur morën vështë njërin nga të vrarët, Asimi Ishte një person që një gruan nga meka me emrin Sulafe E kërkon të kokën e ti që të pi vejrë në kafën e ti Vendosën që të amarin edhe kokën e ti Për shkak se Asimi kështë e vrarë fëmijët e saj në betejo në Uhudit Por, kërë afruan të marrën këfome në asimit, e gjetën atë të mbushur me grejë rëza dhe nuk mundëshin që të aprekën. Allah i madhërishmë në kuran thotë, e ushtrinë e zotit tëndë nuk e di kush pos ati. El Mudefir, 31. Allahu largon dëmet i dhujtarëve ndaj atyre që besuan. El Hajj, 38 ty kush mund të pjues se përse nuk ndodhe një mrekuli e til, para se t'i vrasin. Kjo, përshkak që ne ta kuptojmë që mesajë i hynor nuk ka arritur të ne në tabaka flëriri, por për të është derdur gjak dhe janë marë jetë njëzish. Kurse që t'pje e dherë në një kokë që dherë atë atëherë kishtë i ledzuar Kur'an, nuk mund të ndodhëte duke parë grerëzat, ata e lanë që ta mërnin kokën e ti të nesërmen. Por, natën bje një shi i rëmbyshëm dhe rëket e mbledhura e marin kufoma në asimit dhe që atë ditë nuk u gjetë më kufoma e ti. Kusë dytë qërtë i dërguan të nesërmen në mekë, në të arritura që sa fanë i bën u meje e mërë zetë i bën difinen dhe i thot Bilali vrau baban tim dhe undat vras ty ashtu si gjë vrau aj baban më pas e shtrin zedin për tok dhe vazhdo në tagodas me thik deri sa e vra Kërës të u bebi kështë vrar Harit i bën Amiri në hut por kur deshen të vrasin Panë që kishin hyrë muaj i kundaloj vrasja Kështu e marin dhe e lidhe në shtëpi Duke pritur fundin e muajit Tregon ma vije i bën harithi E cila më pas pranon islamin Për zotin nuk kam pa rob luft e më të mirë se u bebi Një dit e gjeta duke ngrën rush Ashtu si që ishte i lidur Në një kohë kur në mek nuk mund të gjeje kohë rushi Ska dyshim se aji ishte risk prej Zotit Për Hubebin Nga fundi muajt Dhe i sa dita Që do të vrit e po afrohej Hubebi I thëret ma vijes dhe i thot Në jetë një brisk Që të heq qimet e sqetulave Të regulloj mustakjet Dhe të presë thojnët Me qëlim që kur takojmë Allahun Të jemi pasër Ajo i dha një brisk U Bebi filloi të pastrohej me të. Gjatë kësaj kohe, djali Mavies që donte U Bebin, i afrohet dhe ulet në prehrin e tij. Tregon Mavie, kur hyra brenda përsëri, pa se djali i im ishte në prehër të U Bebit, i cili mbante brizkun në dorë. Nga kjo u frikësova shumë, dhe këtë e dalloi edhe U Bebi. Ai më pa dhe më tha: A ke frikë se mëse vrasë? Unë nuk ju përgjigja Por a i më tha Unë nuk mund bëjt diska tilë Por derisa jam nga shokët e Muhammedit Më pas I drejtojtë fëmijës Dhe i thot Shkote në najote A i shumë mirë mund t'ja vind e brisku në fytë djalit Dhe të kërkonde që Ta lejojnë të dal jashtë mekes Dhe të shpëton të prej tyre Por Pabesia në shlihet me pabesit e muslimanët. Gjithashtu është e papranu është me në islam që të ndëshkojnë të pafajshmit. Kjo është feja jonë dhe islami yndër. Në bete në Uhudit, muslimanët vranë nga koreshët pasi ishin në luftë. Kurse tani Hubebi nuk mund të përdor të fëmijën e pafajshëm për të shpëtuar vetë. Zitë qka e tilë të të ishte pabesit. Më pas ma vije pranon islamin e ndikuar nga ky ndryshim i Hubebit. Pasi pofundoi muaje, e morën Hubebin dhe e nxorrën jashtë Mekes në vendin e quajtur Tanim. Atje e lidhën në një palm me duar të hapura. E Busufiani u tha të pranishmave: "Gjuajini me shigjeta në duar dhe këmbë pa e vrarë, me qëllim që ta lëndojmë sa më shumë." Eri sa e gjuonin me shqijeta Ebu Sufjani kërkoj që të ndalen dhe ja frot Hubejbit duke i than Pash Zotin, ma thuaj të vërteten A do të pranoja që në vendin tënd të ishte Muhamedi Kurse ti të ishe në shtëpi Hubejbi ja këthen Për Zotin Nuk do të pranoja që të dërguarit Allah të hynë të një gjembë E unë të qëndroja i qetë në shtëpi si të pranoj të jetë aji në vendin tim. Ebu Sofjani duke përplasur duar të tha, nuk kam parë që dikur të dojt dikë, ashtu si që e duan Muhammedin shokët e ti. Duke parë burrin e ti, Ebu Sofjani ju drejtua përsëri Hubejbit. A du të dëshiroje gjë paraset të vdisje o Hubejp? Dua të falë dyre kjate namas, ju përgjith Hubejpi. Ebu Sufjani e lejoj të falej U falë hu bebi Pa e zjatër shumë Dho u dretua nga Ebu Sufjani Dhe njeste tjerë Dho u tha Për Zotin Nëse nuk do të mendoni që e bëjnë nga frike e vdekjes Do të izjasja këto dyre kjate më shumë Tani duhet pakohem Sa më shpetë ma Allahum Prandaj dhe proni Para se të fillojnë ta qellojnë me shigjeta, Hubebi u bebi ulët. O Zot, numëroi 1 nga 1. Vrejtin 1 nga 1 dhe mos lër prej tyre as një. Në atkoh mes arabave ishte për hapur, që nëse shtrihesh për tokë në çastin që dikush të mallkon, mallkimi kalon mbi shpinën dhe largohet. Korresht me të dëgjuar fjalët e ubebit, ushtrim të gjithë për tokë. E styre ishte dhe Sejt i bën Amiri, që e pranoj islamin më vonë. A i vetë të regon që në konë kër Omeri ishte udhetsi muslimanve, i ndodhë dhe shpesher të dridej dhe rëzohej dhe këhumbër në gjenjët. Një ditë, Omeri e pyet i mbi shkako në kësaj dhe a i tha, ditën që hubebi u lutë këndër koresheve isha dhe unë me styre, kam frikë se më ka kapur dhe mua ajo lutje. Pas ju lutë kundër kurejshëve, Hubebi filloj të thur disa vargje dhe tha. Nuk pyes kur vritem si musliman, ga cila andë do më vivë dekja, për hirtë zotit nëse dëshiron, e bekon këtë trup të coptuar. Më pas thiri, o zot, unë e kam transmituar mesajin e të dërguarit tënë, pra ndaj qoj selam prej meje paraset të vdesë. Në atë të qaste, zbret Gjibril a.s. dhe i thot profetis sër Allah a.s. ku bebi të qonë selam, pasi për e vrasin tani. Profetis sër Allah a.s. dhe muslimanët në Medine, u zemëruan shumë me pabesinë këti fisë, dhe gjithatë nuk reagua në dhe tyre, pasi nuk ishte momenti i duhur. Profetis sër Allah a.s. dhe të hakmerët në dhe tyre, por më vonë Me të njëjtën ide fiset udal dhe qara i kërkuan profetit sallallahu alejhi wasallam që të dërgoonte tek ata njerëz që t'u ja mësoin islamin fiseve neçt. Profeti sallallahu alejhi wasallam dërgoonte këta 70 nga shokët e tij Ideja në gjarëve të tila është që edhe vetë profetet mund të priten në besë. Këtë ashtu, që edhe muslimanët të mësojnë të si të reagojnë në raste pabesie. Me të afrua 70 muslimanët me fiset neqtë, dërgojnë një prej tyre, Hiram i bën Milhanin, që t'i lejmëroj për arritin e tyre. Kështu, kur arritje Hiram i të fisi, u takua me kryetarin e tyre Tu fejl i bën Malikun dhe filloj t'i flasë mbi qëlimin e ardjes dhe mbi fejnë islamen. Dhe risa pu i fliste, kretari i fisit i a ja bëri me sy diku që ishte pas Hiramit. Emri ti ishte Gjebar dhe i me njëherë merë heshtën dhe godet Hiramin nga pas Shpinës. Heshta hynë në Shpinë dhe delnë nga stomaku. Në vend që Hiramit të rënkonte dhe të malkonte, ajnë ato qasë të thërret, fitova për zotin e qabes. Sigurisht, ajo që fitoj ishte gjeneti. Këti suri e tregon vetë Gjebari, persone që e qëlloj me hesht. I quditur nga fjallet që tha Hiram i bën Milhani, dhe resa povdiste, a i filloj të pyes se qëfar ishte ajo që fitoj. Vardoi të pyet derisa arriti te profeti sallallahu alajhi wasallam, t'cilet ia tregoi gjithë ngjarjen dhe në fund e pyeti. Çfarë është ajo që fitoi ai? Profeti sallallahu alajhi wasallam ia ktheu. Fitoi xhenetin. Më pas profeti sallallahu alajhi wasallam i foli mbi të mirat e xhenetit. Pasi e dëgjoi profetin sallallahu alajhi wasallam Xhebar i tha: Për Zotin Një njëri që vdes në këtë mënyrë dhe në qaset e fundit kujtonë gjënetin, është njëri që thot të vërtetën. Tithashtu, ti e njëri që thua të vërtetën, dëshmoj se nuk ka zot qeterë veç një Allahu dhe se ti e e i dërguar i ti. Pasit gjëbari vrau Hiramin, kuretari i fisit i ordëroj luftarët që të i vrasin të gjithë muslimanët qërë. Një nga muslimanët ishte vënuar gjatë rrugës, Dhe risa po afrohej me fiset neçt Pas zocë që fluturoni si për vendit Kë ishim vrarë shokët dhe tha me vetë Këta zocë kanë diçka që fluturojnë në advent Kur shkoj e pa që fiset i këshim vrarë të gjithë Me njëherë aju këthyje dhe unisë për në medine Dhe i tregoj profetis al S.A.S. para të që kështë ndodhër Profetis al S.A.S. uzemrua atë shumë me këtë ndodhijë sa so që vazhdoj të lutej në gjdona masë për një muaj reshtë duke thënë, o Zotë, shto e presionin tëndë dhe tyre. Pas ju plëcua një muaj duke u lutë në këtë formë, profetit sërallalli e sëllem ishpallë të jeti. Ty nuk të takon as gjërët qështjes sa do të apranoj a i pendimin, apo do të dënoj ata. Në të vërtet, ata janë zullum qarë. Ali Imran 128 Me shpallin e këti ajeti, profetës sër Allah a.s. e ndërpreu lutjen kundër tyre Pas ju caktua kushtetuta, e cile i njikëte fiset që futet se si një bashkësi e vetme me muslimanët e medines Që futet duhet i përmbajshin kësaj kushtetute dhe të mos i shkelnin nenet e saj Gjëtë kësa e kohë, një musliman vret një një musliman padashe. Kështu, a i duhet të paguan të gjakun e të vrarit. Më të qenë se ishte një shumë e madhe, profetisë sër Allah u nisë për të fisit qifut benu nedir, që që kërkojnë di. Më të arritur të fisit i tyre, atë i premtuan që të të ndihmonin. Ndërko, Nërisa profeti sallallahu alejhi wasallam kishte mbështetur shpinën në murin e njërës prej kullave të tyre, qi futën nga brenda urdhëruan njërin prej tyre që të ngjitej në tarracën e kullës dhe t'i ai hidhte profetit sallallahu alejhi wasallam një gur të madh sipër me qëllim që ta vrasin. Kështu do ta mbyllnin çështjen e Muhamedit dhe të, të, të, të, të, të muslimanëve. Por Në këto qaste, Gjibril, profetit, këtë çastë vjen Xhibril alayhiselam dhe njofton Profetin sallallahu alejhi selam mbi kët pabesi të çifutave. Mënyrë profeti sallallahu alejhi selam u nisën në Medinë pa njoftuar as Ebu Bekrin dhe as Omerin për atë që i tha Xhibril. Me qëllim që të mos ndohet ndonjë trazir në atë çastë. Me të arritur në Medinë, profeti sallallahu alejhi selam dërgoi një njeri për të fisë Banun Nedir Çe tiu thot Largonin nga Medina dhe nuk u lejohet që të banon në të. Pasi u tregua të, të pabes, afati për të larguar është brenda një muaji. Ku shmbetet për yush pas një muaji do vritet. Që të vritet. Çe futët e pyetën, a na lejohet të marrim pasurinë tona me vete? Po, u tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e drejta juaj pasi të shpërngullishin nga vendi ku kishin banuar dhere atëherë që futët e benu nedir dhe të banonin të që futët në hajber diku pran Medines Dere sa filluan të dalin nga Medina u del para u heci hipokritave Abdullah Ibn Ubej Ibn Seluli dhe u thot që të mos dalin nga Medina pasi aji dhe për krasit e ti të të qëndronin e krah të tyre nga kjo qi futut u mbyllën në kullat e tyre dhe refuzuan të dalin. Duke parë këtë gjendje, profeti sallallahu alejhi wasallam urdhëroi shokët dhe i rrethuan për 15 ditë. Këtë herë, profeti sallallahu alejhi wasallam u kërkonte që të dalin jashtë Medinës, por duke lënë armët e tyre. Gjatë rrethimit të Banun Edirit, profeti sallallahu alejhi wasallam i shpallën ajetet që ndalojnë pirien e pijeve alkolike Me cinë betejën e Uhudit muslimanët u mposhtën për shkak se nuk iu bindën udhrit të profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Tanë është një sprov tjetër për t'u bindur udhrit të Allahut në ndalimin e alkoolit. Ajetat që ndalonin pirjen e alkoolit i u shpallën profetit sallallahu alejhi dhe sellem natën, kurse të nesërmen qithë rrugët e Medinës ishin të lagura nga alkooli i derdhur dhe dukej si kur kishtë rënë shi a jetet përfundonim me fjalet pra largohoni për tyre elma ide 90 kure dëgjuan këto omeri dhe muslimat e tjerë ferritën u larguam o zot u larguam me kalimin e diteve që i futët brenda kullave filluan të ndjehen të lodhër dhe të friksuar kështu i adërguan dikë profetis sër Allah që të do rëzohëshin dhe të lërgoëshin nga Medina profetis sër Allah pranoj por u caktoj një kusht që të marin të gjitha pasurit përveç armëve Allah i më dërishëm në Kur'an thot a i është që në dëbimin e par indore pre shtëpive të tyre ata nga etarët e librit të cilët nuk besuan. Ju nuk menduan se ata do të dalin, e ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej dëshkimit të Allahut. Por Allahu erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën, ashtu që me duart e veta dhe me duart të besimtarëve rrazonin shtëpitë e veta. El-Hashr Profeti sallallahu alejhi wasallam dëgoi që një fis i pafuçishëm po për përgatitej që ta sulmonte Medinën. Profeti sallallahu alejhi wasallam në këtë kohë, siç e përmendëm dhe më lart, nuk dëshironte konflikte dhe luftë me fiset tjera. Ky fis ishte i dobët dhe më përgatitej për sulmuar Medinën i nxisë edhe të tjerat. Kështu, profeti sallallahu alejhi wasallam mendoi të jap një mosim këtij fisi me qëllim Çdo mosen dizë rëtjerë. Profeti sallallahu alejhi dhe profetis, alai, sellem përgatiti një ushtri prej 700 veta dhe udhëtuan 300 kilometra. Çdo gjashtë veta prej tyre nderoheshin në një deve. Tregon Ebū Musā el-Eshāriū me shkakun se pse u quajt betejë e Dhāt-ur-Riqās, ai thotë: "Dolëm me profetin sallallahu alejhi dhe sellem për kishim gjashtë veta një dejve për shkak të udhëtimeve të gjat në oqean këmbët dhanë thonjtë këmbë ne çanim rrobat tona dhe lidhni me to plagët e këmbëve për këtë u quajt betejë e dhatu rikas betejë e rreckave për shkak të rreckave me të cilat lidhnim plagët me të arritur pran fisit i cilë përgatit e për të sulmuar me dinën, banorët e fisit u shpërndan nga frikë. Me këtë, profetis sërallahu a.s. i la, pasi këj është e qëlimi, dhe filloj të këthehe për në medinë. Gjëtë këthimit, nga frika se mësë mblidhen për sëri dhe të i sulmujnë në befasi, profetis sërallahu a.s. fali për her të par namazin e frikës. Për këtë, Ai ndau ushtrinë në dy pjesë. Njëra pjesë do të kthehej nga qafja dhe do të falej, kuse pjesa tjetër do të qëndronte me fytyrën nga armiku dhe nuk do të falej. Profeti sallallahu alejhi wasallam falej me pjesën e parë si imam. Në rekatin e dytë, Profeti sallallahu alejhi wasallam qëndronte ulur në teshahhut, kurse shokët që falshën pas jepnin selam dhe ngriheshin duke avancuar të tjerët që kishin bërorë. Pjesa e dytë fillonin të falnin me profetin sallallahu alejhi dhe selam dy rekate të tjera. Kështu profeti sallallahu alejhi dhe selam falte katër rekate kurse të tjerët nga dy pasi ishin në udhtim dhe në gjendje lufti. Një nat, derisa popuçonin, profeti sallallahu alejhi dhe selam i udhëtuam muslimanave dhuhtha. Kër të të bëjë roje sante? Me njerë u quan të bura, njerë i gabanorët e mekes dhe njerë i gatë medines. Amar i bën njësiri dhe Abad i bën bishri. Profetis Arallaj a.s. i urdhëroj që ndroni në hyrjen e luginës. Kër shkuon në hyrjen e luginës, Abadi i tha Amarit. Cilën pjesë të natës dëshiron që të qëndrosh roje? Kër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Amari i tha, pjesën e dyjtë. Me të shtrirë Amari të flej, Abadi filloj të falë të namaznati. Një nga armishtë afrohet dhe lishon një shigjet e cilja e godet në shpatut. Abadi për e prishur në amazin e hejt shigjetën dhe vazhdon të falët. Një shigjet e dyjt e që lojnë në të njëtin vend dhe përsëri Abadi e ndzjerë dhe vazhdon namazin për endrë prejt. Qalëshi djeta tret e godet në shpatull, por përsëri ai nuk e ndërpet në masin. E heq atë, bie në ruku, sejdë, dhe pasi i jap selam, zgjon Amarin. Kur e shikon Amari gjakun që i rridhte, e pyet: "Po pse nuk mos djove që në fillim?" Abadi ia kthen: "Po lexoj ajete nga Kurani, të cilat më prekan aq sa më mir pranoj atë mëdilit e shpirtit." se sa të ndërprisja ledzimin. Një dit tjetër, dhe resa odhëtonin për të këthujë në Medine, i zuri va pa rrugës, kështu u shtrinë se cili në një hije peme për të pëshuar. Profetis S.A.R.S. ishte shtrirë në një peme dhe shpatën e kishte varur në degën e pemës. Dhe resa Profetis S.A.R.S. flinte, vjen një jo besimtarë, Merë shpatën e ti Edhe esgjon duke i thënë Kushtë të mbronë prej meje tani O Muhammed Valë Qëfar do t'i thosht e profetis Arallahu alaihe sallem Do t'a lustë të që t'a fal Do t'i kërkon të mëshir Jo A ju përgjit me siguri Në mbështetje në Allahut Dhe i tha Zoti do të më mbroj prej teje Në momentë Jo besimtari ti bie shpat nga dora. Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori shpatën dhe i tha ju jo besimtarit. Po ti, kush të mbron prej meje tani? O Muhammed, udhëtoi ju jo besimtari. Të lutem, mos u akmer më shumë se duhet. Un nuk të bëra gjë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti. A dëshmon se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se un jam i dërguar i ti? Jo, ju përgjithaj. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "Ater, mos u bëj përkras i armiqjve tanë." "Këtë e bëj," i tha. "Dhe e la lir, të lirë, të largojë." Dërsa ishin afruar Medinës, profeti sallallahu alejhi wasallam vëreyti se njëri nga shokët e tij ishte prapa ushtrisë. Ai ishte Jabir ibn Abdullah, babai i cili vdiq në Uhud duke lënë pas nëntë vajza. Profeti sallallahu alejhi wasallam e la ushin të vazhdoi udhtimin dhe e priti Jabirin. Kur u afroa e pyeti: "Çfarë ke o Jabir?" Jabir ia kthen: "Devja, oj dërguari i Allahut." "Çfarë ka devja?" e pyeti Profeti sallallahu alejhi wasallam. "Është e dobët, ju porgjit Jabiri." Profeti sallallahu alejhi wasallam e kuptoi që kjo ishte për shkak Se ishte i dobet ekonomikisht Në pas e pyeti për sëri A jem artuar o gjabir? Po, o i dërguari Allahot, i tha gjabiri Profetë sër Allah, leho e sellem, e pyeti A me një vajs të pa martuar më par, o gjabir? Gjabiri ak theu Jo, o i dërguari Allahot Pas i ishte martuar më një grua të vej Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Po përse o Xhabir?" Xhabiri ia ktheu: "Babai më vdiç, më la nënt motrën në shtëpi. Prandaj, desha të martohe me një grua që t'ju shërbej." Më pas, Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Xhabir, ne nuk do të hyjmë në Medinë derisa gruaja jote të marrë vesh që po vjen dhe të përgatisë as të kët" dhe vendin për ty. Grua e Jabirit kishte nënt vajza për të cilat kujdesej. Nëse burri i saj do të vinte papritur, do ta gjente të mbytur në punë dhe të paprgatitur. Profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte që takimin me burrin, që për një muaj kishte qenë jashtëpiz dhe gruas e tij, të ishte një takim i bukur dhe romantik. Por Jabiria kthen: Për Zotin Në nuk kemi jastë tëkë, o e dërgoari Allahot Profetis sër Allah a.s. i thot Do të kesh, o Gjabir Tuk e par që Gjabiri nuk unë dje mirë Kër i tha këto fjal Profetis sër Allah a.s. e ndryshoj situatën e kryuar Me diçka për qeshur Kështu, Profetis sër Allah a.s. e pyeti A ma shet mua deve në tënde, o Gjabir Gjabiri u përgjithi Ajo nuk vlen azjo o i dërguari Allahot Po e profetis sër Allah I thabë përseri Me gjitha të unë e dua Gjabiri i thabë Unë do të ta falë O i dërguari Allahot Profetis sër Allah I akëtheo Jo, por do të ablej A tërë vlerësoje O i dërguari Allahot I thabë Gjabiri Profetis sër Allah I thabë të japë një dërhem Jebia mund të koston të afërsisht 300 dirhem, por profeti sallallahu alaihi wasallam bënte shaka me të. Jabiri e ktheu. Nuk po e jep as hakun tim, o i dërguari i Allahut. E po mir, po e marr për 2 dirhem. I tha përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam. Jabiri tha: Po më mirë me Rafal, o i dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam qeshi më të madhe dhe i tha: Do ta marr, O Xhabir. A ti pres tani oj dërguar i Allahut? i tha Xhabiri, i cili kishte nevojë për para. Jo, i tha profetit sallallahu alejhi wasallam. Kur të arrijm në Medinë, do ta marr dhe do të jap parat. Me arritu Medine, të arritur në Medinë, Xhabiri lidi devën te dera e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe u kthye në shtëpi. Kur e pa profeti sallallahu alejhi wasallam u habit dhe pyeti Se kush e kishte sjell? Pranishmi të pranishmit i thonë, e ka sjell Jabir ibn Abdullah. Profeti sallallahu alaihi wasallam e thii Bilalin, pasi ai ishte në të njëjtin nivel shoqëror me Jabirin, dhe i tha: "Merr këtë para, merr edhe devën, shko te Jabiri dhe i thuaj: mbaj devën dhe merr edhe parat, pasi ti je jall Vllai Autori tekstit Amër Khaled Lexhoi Qenan Ismailin Ilustrimi artistik Florent Rustemi